El ple celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat una declaració institucional presentada de forma conjunta per tots els durs municipals en què expressen el seu rebuig contra la violència masclista i manifesten el compromís per continuar lluitant amb tots els agents implicats a favor de l'eliminació d'aquesta xacra social. L'acord inclou també l'adhesió al manifest institucional consensuat i elaborat conjuntament per diverses institucions amb motiu de la celebració el proper 25 de novembre del Dia Internacional contra la Violència Ves les Dones. El ple Escoltem un fragment del manifest llegit per l'alcalde de Sadatia, Naster Pujol. Volem, un cop més, expressar públicament que continuarem esmerçant tots els esforços i recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat de tota la societat catalana, avançar cap a la total eliminació de la violència contra les dones. Si bé és cert que Catalunya hem avançat molt els darrers anys, que gaudim de noves eines i contem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, sabem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que contribueixen a fer possible encara la violència masclista. Al ple municipal d'aquest dimarts també s'ha manifestat una ferma condemna als casos de violència de gènere succeïts darrerament i l'alcaldessa de Tia, l'Ànster Pujol, ha subratllat el seguit d'actuacions que es faran durant tot aquest mes de novembre per lluitar contra la violència de gènere. En aquesta línia s'ha volgut destacar la tasca que s'està fent des de l'àmbit educatiu, del qual s'ha fet esment els contes no sexistes que s'estan explicant als nens i nenes tianencs a la Biblioteca Can Baratau. A més, s'ha anunciat la celebració d'una lectura de contes per adults anomenat a Montserrat Roig, que tindrà lloc el proper 18 de novembre al Cocodrulo i també l'exposició que acollirà la biblioteca cedida per l'Institut Català de les Dones titulada Al feminisme de Feminal. Radio Tiana, serveis informatius.